ما شفت يا ربيك انت أنت من المعيب المعين ما شفت يا ربيك انت المحي من المعيب انت المعين شفت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 ima dva značenja prvo značenje je saglasnost jednoglasnost kaže se edžma kaumun ara keda složili su se oko određenog pitanja drugo značenje odlučna čvrsta namjera u ovom značenju riječ edžma jau potrebljena u sedam deseti përvom ajetu sure Yunus u kojem se kaže audu billahi minas shaytanir rajim fa ajmi'u amrakum wa shuraka'akum thumme la yakun amrakum alaykum ghummeten thumme qdu ilaye wala tunzirun onda se o surjeci Nuh a.s. njegovu narodu onda se zaedno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 isključilo sve spomenuto. Sintagma poslije njegove smrti isključuje i koji se desio za njegovog života. Jer takav i konsenzus ako je i postojao nema nikakvu hravnu snagu i u vrijeme poslanika soselem i nema za njim ne postoji nikakva potreba jer je poslanik sallallahu alaihi wasallam tumač objave, dostavljač objave i nema potrebe usaglašavanja oko bilo čega objava mu dolazi direktno od allaha i on je uh, svojim, svojom praksom i svojim primjerom uh, potvrdio i primijenio objavu u jednom vremenskom periodu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 sadrži sve ove definicija iđmaa, sadrži sve ove elemente i mora sadržati sve spominute elemente da bi bio ispravan da je to jednoglasnost mučtehida, pravnih stručnjaka iz Muhammedovog saoselem ummeta, nakon njegove smrti u bilo kojim vremenu i u vezi s bilo kojim pitanjem postoje dvije vrste iđmaa konsenzusa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 U praksi Allahov poslanika sallallahu alaihi wa namazimo mnogo primjere upotrebe analogije kijasa, što ne ukazuje na to da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam qiyas smatrao legitimnim šerijatskim izvorom. Evo nekih od tih primjera. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam je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 i što predstavlja koprenu zbog koje u ljudsko srce ne može stići idoči Allahova dželešanu uputa i svjetlost aku lu kaul hada wastaghfirullahi wa innahu huval gafurur rahim